Eta txalde untan, lagontzaile berri bat, eta bai egunero berriak baditugu. Eta e, joan edo junez etxe barria gurekin dugu, atxalde hon? Bai zuie parte hon. Nola erramartutze. Junez edo... Nahi bezala edo joan er. bezala. Beti usaiak aldatzen maitira, baina aldatzeko inadira, ordean nazuk nahi duzu bezala ere, eh? Eta eta siberotar uh, estiloan, uh, beraz, junez, eta abertzale estiloa ipatuko dugu aldiz goizuntan edo atxaldeuntan, obek iranik, uh, abertzale lukasare sozialetan hainitza ipatudazken hasteuntan, segor naiz ikusi duziela, la semen dupe ibasken lehen hori, hori, uh, amar bat, pertsona horra gertzen dira, ez dakit institut kondatu egia errana, Baina, e, amagabat pertsona e, gizon, emazte, pertsona ez zagunak, ez bereziki eta oiek beraz abertzale luka dutenak. Zuri, hori ikusi uzuerik, zer, e, zer pentsatu duzu? Ebe, egin da kronika hua ahkazkietaz dela, zerren e, nik pentsatu edut, ez zila ložika ikak ahkazkietan... E... E, Luka bertzale ideia hoi maite dut egia ekan, betila gynartin eta hola zun bat aliz ez aipatu agropa edo jaun bereziki e, baina halle asal bat egitia hola mailen Lujan biotegi garitano e, emilima artean ahastez, afe, ez dut kumpenitzen ahal zer e, ikusi behar dugun hoi da, hoi da istoia egi da dela egin ikdela egi da erakarteko Bena ez du ideea bat ta agerrasten, eta normal asal batek behar luke lehen begibishtan hola ikushasi serden barnekoa, edo uh, hor, uh, geheren na, nahasinai asal horrek. Egia da, barnekoak azkenean gain begiratuz artikulua irakurtzen delarik, ikerketa ere uh, pixkabat azalekoa da, egiten irateoriak lukaren inguruan, uh, ez dut giago buruan, baina nadibidez, uh, be jantziak egokituak zirela, uh, jogingak zartzen zituztela abertzaleek korrika egiteko ereskiago, eta zapetetan biztanena, sokak uh, ongi etxiak ez erortzeko. Uh, hau da, beraz, luka bertzalea logika hoteda ez da, ez zertan <coughs> oinarritzen azkenien bere teorizatze eta bi horri ere? artikuloa, eh, laire? Gerran eh, nien izbarnatu ez dut zabaltu eh, aldizkaiazen, eta uste dut, ageidela, eh, prentxandudan esperientzia apurra gatik badakit, eh, artikulu hun batek, Nurmalki asal hun bat ekartan dila, eta asala hola balin badan hasik egan ahidu bar nene, gaizaki, e, e, joging eta oskiena, bon, eta garitano zer horri nahi enkostaraekin. Bai, garitanok uh, adibetz baduzinez enpresaburu baten burua argazki horretan. Bai, bai, esten... eta, eta udela badia argazki lai antropologo zunbait, itxuaz uh, eta hola egiten jena lan bat, deja nik ikusi dududan lanetan, um, guti go behea argazkiak ber eh, formatian eginik dira untsaiak usteko be, argazkia eginik dela erepikapen bat bezala eta badiela markak edo nula egan e, buien e, bai ustekin nulla egan e, gaisa sunbait erepikatzen jenenak eta argiak usteko argazkilaiak erepikatzen dila ber formatia amiat mm -hmm. e, agian usteko hoi E, Aldihuntan ikusten da, hoi Googleen txerkatu dela izen bakotxa eta nula nahi bildiuk dela argazki hoik. E, eta udela, udela ez dakit, Fermin Muguruza muguruzabatu ditu bolchevike bat, ez dakik nik ze luk abertzale badin hor, e, bai historikoki abertzale, abertzale dela eta beste bena. E, Uztedet um, ez dela batek kriterioik ez, gazetaritza ikuspegitik, mm -hmm. eta ez eta ikuspegitik, zeh, argazki gehienak txarrak dia, Eztie jakustene ze estiloko pertsonak dien, eta gainera, e, denak bilduk dia titulu joan pin, luka bertzale, eta nik atzamaiten du, denak desberdin gela, eta zunbait kokatzen ahal gintuzke Parixen, hego ameriketan, edo, edo ekialdeko herri aldetan, e, ez bate efen, eta ko ez du bate maiten ikuspegi bat hola, nula erran uh, antropologo edo... Mm. Uh, gero interesgarria da azkenean hor uh, Facebooken, uh, lasemen dupeibazken Facebookean, oian lehen hori guziak agertzen dira, bon, marazkiak ere eta azkenean jausten gilaik uh, lehenagoko realdetan, lehenagoko tituluetan uh, eba ikusten da badela olako estilo bat uh, bezaren edo informazio uh, simple baten ateratzea edo esaldi soke bat ateratzeko saltzeko manera bat hor uh, ikusten da edo ez emazte bat uh, biluzik, hoke uh, itzekin uh, be, eta tripain gainean, uh, publizitateak skandalua egintzularik, uh, aterazen, aipatu ah, zen, menen horiek, ere lehen horien eman dute, eta beti, uh, zaki, ez dakit, nik batek adibidez, ez lukena eginen lehen hori batean oidu izan zaitea. Hau bai, dela nik uste dut izgarriak halkegarri den um, justiziak berak kondenatu zian uste dut publizitate hoi bai. uh, bide bazterretaik elkik izatea eta justizia kondenatzen du zentsura uh, alat jolako uh, publizitate seksista bat eta hauek ezartzen di asalin eran du bide bazterretan ez da ikusiko bena kiosko gizietan bai, hau dela uste dut, la zemenen koloe hoiekin, ikurriñaen koloiekin uh, aski Uh, askiuntza ikusten den hirrentik, uh, osoa ahalke gari da. Eta udela ez da lehen ahoi zen, nik zubezala soegin ditu uh, asaldez eta bada beste bate uh, hoie kostaldean izan zen handi bat. Uh, uste dut um, higiezinen enpresa baten publizitatia zen. Bai, horre uh, emazte, emazte baten bat, korpitzazen, eh? Bai, emazte baten korpitzai kurriña batekin eta hoie, komprenitzen dut, eh, bada beste kaseta famatu bat Francesa, Liberazion, oso famatuik dena zalen asalak egitia, asalhunak egitia gatik, eh, argazki zigarri indartsiaak esarten dutia asalan, eta uszuk kioskoetan erakargarri dira, Liberazion ena asalak, bena ageida bat badela gibeletik, hor, uste dela esartia asaltzeko eta, eta beste ikasen eta Luka bertzale bezala, bon, e, uste du, jakurri genek ez tira deu zeikasi, eta, eta zentzu gabeko gaitzak egitia saltzeko, hena bon, ustez jakusten du kaseta hoken e, funtsa zuin den, Funks. edo zuin ez den. <laughs> Funttsa, bexaltzea behintzat, eta zakit kasetaritza, Ahundiko artikuluak diren bon, behar baztertzekoa ebarnekoa eia da ez du dala astero irakurtzen beraz. zaila da epaitzzea la kazeta bat irakurgigabe baanla bon, lehen ikuspegitik, e, ere bi baliatzen dute irudiarena, e, lehen urgi hortan argazkiak horikustu beste bat e, martxo garaiotan beraz hauteskunde e, garaietan atera meurt antra mit tituluarekin be, era hilketak era hilketa txipiak lagunen artean beraz egiko bosak aipatzeko hortan uh, gelditzen gira eztakdakitla zumen duIPi bazki gehiago nahi baduzun aiipatu zerbait gehitzeko berdin lehen horri horietaz eta unen geroaz bereziki bezakit sartan salttzen Ba ez behar e, uh, bada egaiteko egia da ez delala aiaittzen asalaekin baizik menanik badakit goguan dit uh, bat elki Uh, Shibiotar etaz, hor diin uste dut zela fier d'etru zuleten uh, titulia. Kushi dut ulirea. Jakurri, uh, uh, do jo sinien, uh, bar kostarrak agertzen behitzen eta halkez ingarri hoie bai. Uh, dena haxaletik zen eta uh, gieran ez ditut beste dosier uh, handi hoik Jakurri, luka bertzale ez, eta interesatzen ez, mena, uh, bon, uste dut, uh, Nik Beresik, nik epaitzen dut, jakurin ninaekin eta ikusten dut ana asal, asal hoietaz, ne ustez ez du interes mikoik kasetari ikuspegitik. Zuka dibidez, ahgazkia, maite baituzu ari baitzira, kazetari baitzira, bazinukea olako gogo bat abertzale luka aztertzeko, gai horrek bazinola olako e, interes bat behintzat. Bait nik, eh, nik, ez dakit ahgazki aldetik emaiten eh, dinez eh, pasa hau txalantzeko, baina eh, nik bada izabat beti markatu nahiana, eta da eh, myndua bertzalian, bereziki gazten hartin, eh, mendiko agrupak nula jaunsten dutugun. Egingarriatza eh, maiten dut alde batetik sozialistaen etiketa yuk eta bestetik eh, agrupetan yuk heitia, ehunka eta ehunka euro, korpitzen gainen. Hoi, hoi da zerbait beti zertakit uh, harritzen aiana eta uste dut hortik balitzatekila balitza zerbait uh, lantzeko benabon geoholako gaiak uh, lantzuna hidelaik uh, uste dut ez dela aski uh, Googleen uh, lau argazki biltzia eta egitia hola bi, bi alkarrizketa ostatietan uste dut uh, soziologia lantzen dienekin eta beste dela behartela lantzu, eta... Eta ene ustez, espada epe luizeko, epe bateko lana dela gutienik. Minimo bat, bai hori sego, ja. Ados gira, be, june, setxe bagia eskerik anitz, eta bi hasten burian beste inguruan mintzatuko gira.